А він дивив гірко, ніби жалів, що я скажемо, і говорив тихо. Потім я пеклася соромо і говорила до нього спокійно. Я розумію. Бачили, як знайдено речі вбитого полісмена в його кімнаті. При мені витягнуто з спосеред старих лахмітин. Ночами видалявся з дому, завжди в пізній час десь прогулювався. Я раз питала, мовчий, чи помічали в його кімнаті якісь дивні речі. Один раз коробки чорні, в одному місці ніби кров проступала плямами. Я подумала, фарба. А другий раз, оглядавши, чи пора вікна мити з надвору, відімкнула його кімнату сама і трохи потягла висунуту шухлядку з пола, бо видно було звідти близькі якийсь. Дивлюся. Кубками покалічені прикраси. То з легкого дутого золота, як індійські, то рухкавки, трохи скрилені, то золоті взорні риски, мов з найдрібніших іконок, мов порозривані, то красно з штучними перлинами, вправлені в гніздечко, а скошені наче від удару. То серги ледь приплюснуті. І немає двох парних. Більше срібні, а коли золоті, то з дуже тонкими дротинками. Різні-різні окраси, дорожчі чи дешевші, здається, з крамниці старих оздоб, тільки всі покривлені і подерті, мов під черевиками каменічних перехожих на тротуарі. Не знаю, звідки набрав багато. А що подумали? Наприклад про можливі грабунки при численних нападах на жінок. «Обжалую запитання», – перістрінув оборонець. «Тут штучно наперед проваджено свідка в вигаданий напрямок». «Суддя запитання втримує». «Я вичерпав нагоду», – заявив обвинувач до оборонця. «Вам черга». «Гаразд. Чи пізніше питали квартиранта, звідки зіпсуті окраси?» «Ні. Але раз ранньої весної, йдучи. Прозрів палісадника, бачу, як прямує квартирант згляною доріжкою навскоси. Наткнувся на багато голубів. Їм хтось посипав зерна та крихта, і вони вуркочучи, жваво зубали. Повагався квартирант і обминув їх, щоб не розігнати від їжі. Обходячи ж мимо дерева, побачив він щось і нагнувся, взяв і обтирає рукавом. Підійшла я, питаю, що то. Він показує перстенець, як поясочок зорчатий з чистого срібла.